rahim. Nuwallihi ma jahannam. Dibaca apa? Entang? Hah? Dibaca apa? Nuwallihi ma jahannam. Baca bahan nang. Tenang ndak merojak eh bisa. Ya war Dibaca apa? Eh? Saya tidak tersekun Ah kemarin Zalar Nawallihi maatawalla Wanuslih jahannam Dibaca apa? Hah? Haknya dibaca syukur Nawallihi maatawalla Wanuslih jahannam Dari Madiuni, as-sirawata dibaca apa? Mutlak Masih ingat apa anda ingat? Anda ingat Maros As-sirawata dibaca apa as-sirawata? Semua mutlak, hah? Mutlak anda, label, khalaf mutlak. Kalau khalat, salafahihah mutlak di awal saja, di awalnya. harus di merojah, yang merojah tidak bisa ya ini baru teorinya pada awal as-suara ayat pertama ayat Allah ayat apa Dibaca izhar ta sin mim te nah te sin mim nah dibaca izhar sinnya Berikutnya adalah Pada kalimat fihi muhanna, jadi hinya dibaca dengan pendek. <laughs> jadi dibaca panjang hanya sebatas kiraah hafos dan kiraah ibnikathir. Yang lainnya jadi haknya dibaca pendek. Wa yakhlu Sama dan sama-sama. Dibaca pendek. <tik> Berikutnya <tik> ya alaihulloh dibaca alaihilah dibaca kasroh ansanihu dibaca ansanihi ansanihi di surah al kafir coba dilihat. pada halaman 301 ayat 63 Nah, kita baca wa ma ansa nihi illasyaitanu aladzqroh Nah, sama-sama Tak berhenti dibaca Nakal Kita ulang. Wa masyhiihi illa syaitanu an al Sekali lagi. Anshanihu itu hanya hafaz saja Yang lain semua Anshanihi Karena sebelumnya kasroh disesuai Sama dengan Isra'al-Fatih Pada halaman 512 Halaman 512 Halaman 512 ayat 10 Di situ bimaa hada 'alaihi Allah karena sebelumnya qasra sehingga Allahnya dibaca tipis Jangan lupa pada aufi dibaca imalah ubra Wa man awfa bi ma'a had 'alaihi Allah fa lihi ajran aziman nam salat wa an a'ta nikama li ra tasu di'an nam gali bacaan kasrah Berikutnya pada kata-kata um Ummi Atau ummu Kalau sebelumnya Kasroh, maka dibaca Immi Wali Immihi nah, Fi immil kitab Jadi ummi boleh dibaca Immi nah. Tapi tadi Sebelumnya Kasroh Coba dilihat Surah al Al-Nisa Pada halaman 78, halaman 78, ayat 11, baris keempat dari bawah, dilihat situ, baris keempat dari bawah. Fainam yakinlahu wala dan warisahum abawahu, fali immihi sulh. Nah, fali immihi. Pada fi umil kitab Nah Dibaca Fi Imil kitab Sama-sama Fi -sama. Imil kitab Taib kata kata huzwa. dilihat lihat dilihat jalan sendiri. Huzwa dibaca huz an ketika wasal huzan. Kemudian ketika waqaf dibaca huzan atau huzwan di waqaf. Misalkan situ. Huzan ketika wasdah Pak dilihat di awal bekorah ayat berapa, ayat. 56 berapa? Ayat berapa, dalam bekorah. Qalu at-takhiduna huzwa. Ayat berapa? Ayat 67 berapa, 67. Ayat enam puluh tujuh lah. Lihat di situ ayat enam pada halaman 10 tak wajar dengan wasalluru. dulu. akan tak hidu lah huz nam huz an. Kala aku tu bil Jadi huz'an. Sama-sama mulai. Taulan kembali. "Kalu ada yang takhidzlahuz, an? Kala an? Aku na jahilin. Sekali lagi. ketika berhenti tadi disebutkan huza nah huz, huzuwan atau huzan nah qalu atantakhiduna huza nah berarti begitu kada tanwin sama sama tan ta khidhuna huza qalu ala atau huza ta'wil ayat surah al-ikhlas sama yang tadi Ketika wasal dibaca kufan, enam kufan. Ketika wakaf dibaca kufa atau kufwan, enam kufwan. Tapi kita baca jadi kufan. Jangan lupa istilah nikel setelahnya. Walam yakul kuf anahad sama-sama kuf anahad kuf anahad kuf anahad kuf Walam yakul kuf anahad sekali lagi Tak berhenti. Walam ya kufa. Sama-sama. Walam ya kullahu kufa. Hatto. Walam ya kullahu kuf. Walam ya kullahu kuf. Walam ya kullahu kuf. Jadi ketika wakof ada dua bacaan. Asal satu bacaan. Kuf anak hadek. Berikutnya pada alaihim, ilaihim dan ladaihim semua dibaca dengan Dhamma di semua tempat. Alaihim dibaca alaihim, ilaihim dibaca ilaihim, ladaihim dibaca ladaihim di semua tempat. Diandaikan nanti belum kita tulis, yang penting dari kesebutkan semua tempat ya sudah dibaca di semua tempat. Tayyib diawal surah fatihah kita ulang kembali Ziraatan ladzina an'amta 'alaihim ghairil magdhubi 'alaihim waladhdallin Sama-sama. Ziraatan Contoh ilaihim surah apa coba ha. banyak sekali ilaihim saya berikan contoh eh hanan sapa ilaihim coba dibuka ada berapa ah ha, ilaihim Berat apa? Ini Faf ini gimana ya? Eh Haris. Ilaihin fi khayrati wa iqamatis salati kana lana khasina. apa? ada berapa? Ayat 6. Soal ini ayat 6. Dan kata Hana surah An-Nisa ayat 6 dibuka. Benar apa enggak ini? Oke, ayat ke-6. Udah jawab belum, Bu Isya? situ ada sekaligus laihim dan alaihim. Baik, kita baca yang bagian akhir aja. Sebelumnya masih ada sebenarnya di atasnya. Baris ketiga dari atas ada, kemudian paling bawah juga ada. Fa idza dafa'tum ilaihim <tuh> amwalahum fa'shidu alaihim Nah sama-sama <Sessalam> Kita ulang kembali فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا sama-sama <coughs> Fog kalam, istilah kami, diserlahku di semua tempat. Jadi habis sudah teorinya. Insya Allah kita akan masuk praktek dan pertanyaan-pertanyaan. E tinggal pertanyaan saja, ya, nak sekalian prakteknya. Insya Allah kita tunjukkan ini dari awal di awal surah Al-Baqarah. Nampak sampai di sini. Nah, semua hal